Branwen, Lears dotter Bran, den helige På walesiska Bendy Gadefram, Eller den heliga korpen Är ännu en av de keltiska Britanniens mäktiga gudar Bran Man oiten, Och den vackra Branwen var barn till den gamla havsguden Lear. I den här berättelsen skildras han som en vanlig människa, om en stor som en jätte. Men under berättelsens gång antar han allt fler av sina övernaturliga egenskaper. Händelserna utspelar sig på verkliga, identifierbara platser, men personerna rör sig fritt mellan denna och den andra världen. Där ett år går lika fort som en minut Och där gudar och människor umgås Och håller gästabud tillsammans Den sällsamma berättelsen om det avhuggna huvudet Som levde vidare efter ägarens död Är det mest övertygande litterära vittnesbördet Om kälternas vitt spridda dyrkan Av avhuggna huvuden Som det trodde ägde stor magisk kraft sida 70. Brann den helige var kung över Britannien och hade blivit krönt i London. Under ett av sina besök på sitt slott i Hardleck i Wales satt han en eftermiddag med sitt följe på klipporna och såg ut över havet. Medan de satt där fick det plötsligt se tretton skepp, lätt och snabbt komma glidande mot dem från Irland. Jag ser skepp där ute som styr rakt emot oss sa kungen Säg åt männen att det beväpnar sig Och ta reda på i vilket ärende det kommer Alla skeppen hade vackert silkesbroderade flaggor Och när ett av dem löpte förbi det övriga Såg den sköld höjas ovanför däcket Ett tecken på att främlingarna hade fredliga avsikter Sjömännen i det främsta skeppet satte båtar i sjön, rodde mot land och hälsade upp mot Bran, som stod på klippan högt ovanför dem. Gud välsigne er och välkomna, ropade han. Vem ser denna flotta? Vill ni landstiga? Skeppen tillhör Irlands kung Methorfs. Han är själv med ombord, svarade det. Han vill gå i förbund med dig, Herre, och har kommit hit för att be om din dotter Branwens hand och förena Britannien och Irland, så att det står starka tillsammans. Men han sätter inte sin fot på dina stränder, förrän du ger ditt samtycke. Den saken måste jag först dryfta med mina rådgivare, men är ändå välkommen att stiga i land. Bran bestod den iriska härskaren ett kungligt mottagande Och en lysande fest gick av stapeln på slottet den kvällen Följande dag överlade Bran med sina rådgivare Och det beslöts att Mertolfs skulle få Branwen till brud Nya festligheter utbröt Och det hölls i ett stort tält För Bran var så jättelik att det inte fanns hus stort nog åt honom och när det blev dags att sova Låg Branwen hos kungen av Irland Och blev så hans gemål Bran hade en halvbror Som hette F. Nizien, som aldrig kunde tåla att se sämja mellan människor På morgonen gick han till det stall Där Matholks hästar stod För att se om han kunde ut så splitt Vems är hästarna? Frågade han högdraget Dessa fålar tillhör Matholk Kungen av Irland Svarade stalldrängarna Varför står det här? Frågade Efnisien Matholk har sovit med din syster Branwen i natt Och därför står hästarna här Efnisien visste redan detta Men låtsades bli alldeles rasande det har alltså givit min förträffliga syster till kungen av Irland Utan att först be om mitt samtycke Vrålade han Större skymf kunde ingen ha utsatt mig för Sedan gick han lös på Matholfs hästar Och skar av den mulen, öronen och svansarna Så att det stackars djuren inte längre dög något till Matholf fick snart höra talas om saken det här är en stor och överlagd skymf sa hans budbärare Det enda du har att göra nu är att genast gå till dina skepp När Bran fick höra att Matholf tänkte lämna hovet utan hans tillåtelse och utan att ens ta farväl sände han sina budbärare att ta reda på orsaken Det skyndade efter den iriske kungen och frågade honom varför han lämnade dem I sanning Sa folk Hade jag vetat vad jag vet nu Skulle jag aldrig ha kommit Jag har blivit djupt kränkt Ingen kom någonsin I ett mindre lyckosamt ärende En sak förstår jag inte Varför fick jag först Den vackra mön Branwen Och blev sedan så illa behandlad Tro oss herre Sa budbärarna det var inte på kungens inrådan som detta skändliga dåd begicks. Om du tar det som en skymf, blir det till ännu större olycka för Bran. Jag vet, svarade med folk. men Bran kan inte göra ogjort vad som är gjort. Till slut lyckades emellertid budbärarna blidka den förbittrade kungen. Sida 71 med folk återvände till Irland med Branwen till synes försonad med Bran och hans rådsherrar, överhopad med presenter som Bran givit honom som gottgörelse. Till en början gick det Branwen väl på Irland och i sin tid födde hon en son som sändes till de bästa fosterföräldrarna i landet. Så började det talas om den stora skymf som Matholk hade utsatts för av drottningens folk Han blev föremål för allas gyckel och hån Och fick ingen ro förrän han hade vidtagit åtgärder För att hämnas oförrätten Brunwen fördrevs från det kungliga sovjemaket Och fick tjäna som piga i köket Och laga mat till hela hovet Varje dag fick hon örfilar av slaktaren Som kom för att skära upp köttet för att hindra att Bran fick reda på Hur systern hade det Krävde Mathalks män Att han förbjöd alla skepp Att segla mellan Irland och Wales Så fortgick de det i tre år Men Branwen var inte en kvinna Som stilla fogade sig Att bli illa behandlad Hon lyckades fånga Och tämja en stare Med hjälp av smulor från köket Och hon lärde den att tala När fågen var fullärd sände hon den till sin bror med bud om sina umbäranden. Bran blev utom sig av vrede och förklarade genast matholf krig. Branns krigsflotta styrde kurs mot Irland. Men Bran själv vadade över med alla sina harpospelare på ryggen. Striden blev våldsam och nästan alla krigare föll. Endast sju av Brands män lyckades undkomma En av dem var Pride Eri Prills son Som också härskade över Anun. En annan var Brands bror Men Oethon Brand själv sårades dödligt av ett förgiftat svärd Innan han dog kom han med en underlig begäran han bad att det skulle hugga av hans huvud. Tag huvudet och för det till London. När ni kommer fram, begrav det då i Vita berget med ansiktet vänt mot Frankrike. Men mycket kommer att hända innan ni kommer till London och kan göra det som jag har bett er om. Ni kommer att tillbringa sju år i Hardleck under fest och glam och huvudet kommer att vara er en lika god värd. Som när det satt på min kropp Därefter kommer ni att stanna 80 år i Penfro Och så länge ni inte öppnar dörren som vetter mot Cornwall Kan ni fortsätta ert fästande. Och huvudet kommer inte att ruttna Men så fort ni öppnar dörren måste ni ge er av Då måste ni resa till London och begrava huvudet Utför nu det som jag har bett er om det hög av Brands huvud, bar det varsamt med sig och avseglade från Irland. När det hade landstiget i Britannien, vände Branwen blicken mot Irland, såg sig sedan omkring och utropade med stor smärta O Guds son, varför är jag född? Två goda öar lagda i spillror för min skull. I samma stund brast hennes hjärta. Och männen begravde henne på floden Aulaz Strand i Anglesey Där det ännu i denna dag finns en plats Som kallas Bed Branwen Branwens grav De sju männen fortsatte med tungt hjärta mot Hardleck På vägen mötte den skara förtvivlade människor Och frågade dem efter nyheter Förfärliga saker har inträffat Jämrade det sig Caswallon, Bellas son Har intagit Britannien Och kröns nu till kung i London Vad har hämt Brands son och det andra? Frågade de sju männen Det är alla döda Svarade det resande sorgset. Männen fortsatte mot Hardluck och fann där en ståtlig sal Där det vederkvickte sina trötta kroppar Och sorgsna sinnen med mat och dryck Som stod framdukad på borden Medan de vilade kom tre fåglar Som tillhörde Pwills hustru, Rhiannon Och sjöng för dem Fåglarnas magiska sång dränkte deras sorger och medan de lyssnade försvann sju år lika fort som om det hade varit en dag. När de sju åren hade gått var tiden inne att ta Brands huvud och resa till Penfro. Sida 72 Här fann de åter en strålande festsal med vacker utsikt över havet. Två av salens tre dörrar var öppna. Den tredje var stängd, och det förstod att det måste vara dörren som Bran hade talat om. Den kvällen var den underbaraste som den någonsin hade upplevt. För när de kom in i salen glömde det alla sina jordiska bekymmer. Det stannade i festsalen i åttio långa år. Men tiden gick så fort och så muntert att det tycktes dem som om det bara hade gått några få dagar. Brands huvud var en bättre värld än vad kungen själv hade varit när han levde. Och allt sedan dess kallas denna fest det magiska huvudets gästabud. Men det måste få ett slut, som Bran hade förutsagt. Och en dag sa en av de sju männen, Jag tänker försöka öppna dörren där, bara för att se om Bran hade rätt. Innan kamraterna han hejda honom Hade han ryckt upp dörren Och såg Cornwall skymta Långt bort i fjärran I samma ögonblick Fylldes männen av den sorg och saknad Och all den förtvivlan Som de hade glömt under fröjderna I festsalen Det mindes alla de män Som hade fallit Alla olyckor och misslyckanden Över allt annat Sörjde sin kung det enda det nu kunde göra var att bege sig till London. När det kom fram till Vita berget begravde det huvudet så som Bran hade bett dem om. Och så länge det fick ligga där i fred skyddade det landet från farsoter och inkräktare.